حدیث نمبر دی پینزل سوا دیر پرونم منگ دا نمبر ویلیو خود دی حدیث نمخ که پا دی باب که شپک دا سی اسبابو چه دا غشپک و اسبابو دا وجه نه غیبت مباحو نو آغا شپک سیزون منگ ذکر کریو آنون و دا غیر پس منگ آغا حدیث ذکر کرو ا حدیث پن پنځله سوا یو دیرشم نمبر حدیث ده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ان رجلا استازنا على النبي صلى الله عليه وسلم شبيشکه یو سړي اجازه تو غوښته په نبي عليه السلام باندې د دا داخلې د او د مجلسته دا داخلې دی مجلس ته نو فقاله نووي نه بیالی سراتتو سلام زننو له اجازه تو کویدهته اخله اشره خو ډیر بد دی ډیر خراب سړی دی بد سړی دی د په خپل ته عشیره طبر و انظر عشیره تک الاقربین پخ پلوانو که پرشتدارو دا دیر بد دیمو تفق نلیم احتجلو البخاریو فی جواز غیبت احل الفساد و احل غیبی اللہ ما نووی دو پبارکی ذکر کردی چیمان بخاری پا دی حدیث بانی داغا ناکار خلقو او د فسادیانو دا غیبت کولو جواز ذکر کړی دی که څوک د فسادی او د ناکار انسان غیبت کوي چې خلک دا غوډه نقصان نه خبر شي نو دا جایز دي امام بوخاری دلیل نیول لري وعن عنقله د بيبي عشير رضي الله تعالی عنها قال او قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظن فلانا و فلانا زغمانكم په فلاني او پفلانی ګما نکومه یا عرفانې مندينیناشه چې او به پیژې یعې چې زمونږ پهدين کې به ته سپه میلا شي چې پوه به شي او به پیژې د دین زمونږ نهشي بلکې د دی نه نه او جاحلللی زو ګمانو کوم پفلانی او پفلانی بندا چاغه به پوه شي په دی زمنګه کې په اوسیزه رول بخارريو قال لي سبن سعد احد رواه هذا الحديث امام بخاري اغاز کرکای چره د حدیث پر اوانو کی یو راوی د حضرت ليش بن سعد رضی الله تعالی عنه یو راوی د حضرت ليش بن سعد اغهی هازان الرجال نے کان من المنافقین دا دواله سړي سوکو دا د منافقینو زکه نبی عليه السلام داغه په بارکه داسې الفاظ استعمال کړم چې دغه نفاق او نقصان خلکو ته کار شي چې څوک په دوکان شي او د ناکار خلکو هغه نقصان خلکو ته کار کږي چې څوک په دوکان شي حال کنن سبا چې کوم خلکو د فساد دروازه کوله وړلا کلا نسبت کئ دا بےمانه مفتیان بازنکارا اغا نسبتونه کئ خ خلقوتا خ جماعت تا د نقصان <تصفيق> نو داغه نقصان خارک كا چ خلق داغه د نقصان نزان وصاتی خلق داغه د شر دخل نزان ساتی زکه باز ډیر غنده زبانو د خلق دی داغه په زبان دا باندې بان داسه الفاظ راجی چاغه الفاظ غور حدیث ګرآځي پیغمبر پر صلو الله و تاسو تا یو خبر او کې خبر به تاسو معمولیو غنی ا خبر به ډېر معمولی غنی خو خبر به تاسو سبب د جهنم دتلو ګرځي ا پاغه خبر به لاغ وسګي پاگی خبر با اللہ نا راز کیگی ما یو خبرو کرنا دا خبری معمولی مولی مگنا دی خبری که سو چو که چه دا دا کمی خبر کو ما کمی خبر ما کلی دی نو دا زمان دا شان سراب مناسب دی دا زمان سره برا دي چې چه دا دا کم پچا ارزامو نا ما دا چه کم پچا زخال کو بانی اترازات کو ما دا رنگیر تحمدو ما نو دا جایز دی ان سنچا غا سکون شي او کیګم داسه چې دې غوخ حق پاره خلق دی دیندار خلق دی په جماعت اشاعت او توحید او سنت کې بعض خلک په دې باندې الزام لګی تهمتن لگی بدنام لگی نو دا معمولی خبره گنیو په معمولی خبره باندې الله غسکیږیو د انسان سبب د جہنم زریو ګرځی الله دې مونږ بچی کارون دا, دا, دا, دا دواله سړی دا, دا منافق کارونو ځکه پیغمبر په کوئی ما اظن فلان نن و فلانن زګومان کوم په فلانی سړی او په فلانی سړی چې به پیژنې دواله د دین زمنګنسه شي مانا غن نه پويږي ا جاهلان دي او ناخبر دي لکه جاهل دا څه خبره کوي صحیح سړی کله دا څه خبره نه کوي چې په صحیح جماعت باندې او په صحیح خلکو باندې توهمونه ولزامونه لګي وعن فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها قالت اتیتو نبی ارالم زنبی علیه صلات و سلام تا ان نماوی این ابل جهم و معاویتا خطبانی بشکاب الجام او معاویت والا سیک اولا دوالو خطبه ولا خطبه یو خطبه دا ابل خطبه دا خطبانی یعنی زمات دنکا پیغام را لگلی دی خطبه دا ده خطبه پیغام یو خطبه دا چاپ منبر د پاسه کینه او خطبه وی ابو جاع او معاویه رضی الله تعالی عنہ داله صحاب دی هغه خطبه پیغام را لګیله دوالو ماته د نکاح کولو مطالبه کړي زمانہ فاطمه بنت قیسو د نکاح نو پیغمبر حضرته تداغه د مدد تاسو مشورکو ما زکستا ملګری دي استاذ دوستان دي استاذ شاگردان دي 100 کمزه فق او په جماعت جمات کې په د کې شاگردانو کوم دا سر د زیله او بمانې انسانوخې دي لکه تاسو ګور او رونې دا کار نه دائلو فقاله ې د سول الله صله الله وسلم اما معاوییت تو فسولوکن هر چېې معاوی د جل اللهتهالان هو چې د فصللوکنلهمالله له هغه خو سلوک دی فقیر دی او هغه فقیر دی بې وسده مال نه لري مال دا غد فارني لوک سبا دا غسره په غریبۍ باندې وخت یې رې خنکاو سره وکا او کنه سبا په خپاي چې دا ډېر غریب دي او سبر نش کوله نو بیا اوسره نکام کوا دا کار یې د جزر غریب دي وا اما ابو الجهم او چې ابو الجهم صحابي فلا یذع العصا عن عاتقه د هغه نیک دی ام صادق خپل او ګینا نو کو زه يم او ګینا ها د خپل سپنا اغا لاختته سان نه کوځ بلکې په نهسه خبره بانې ګزار کوي او وحلل کوي نوکه دغه په ووهو بانې صبر کولی شي نو ن کار او سره وککه او که نه سبابر ووهو نه شي کولی نو بیا دغ د نکان نه ځانو ساته متفقونه آلی والله یښ جو بخاری نو بیا سلام د ساحو کارونو او ظاهر کې نوهغ ښې ته بایدیان کله ځکه مشورې وختته. منږته ووي چې تاته یو انسان معلومی چا کې نقصان دی ستا نه چا ته پوسوکوو چې دڅنګه سړی د واړې نقصانی سرړی دی. خولې ډېرې رزيلا د خولې ډېرې پلیت ده ډېر شر پسند سره نو داغه نزان بش کول غواړي هغه نه داغه بیان نزان بش کول غواړي اسی په دی، ظاهره کې لګیا یو خداګه چې کم ز دی دي هغه ډېر ګنده و وفی روایت لی مسلمین و پیار روایت ده مسلم شریف که داغیلی و اما ابو جاہم فضراب لنسائی عالچه ابو جاہم چه ده نو آغا دیر وحون که د ده پارا ده خوزو خوزو تکیر وخ بعضی سره پنس خبر بان خوزو تکی خوزو وحی نو ابو جاہم کې دا یه اخویشتا چو گوره ډیر دیر تفسیر او تفسییرله روایت اوغ تفسی دغه روایت کوي لا یځ اوله سان نقی چې نږدي امسا د خپلی وګ نه وقیله مانا کیر اسار او د ډیرو سفر والله دی یاد دی چې دا ډیر سفره کوي چې سفا ځان له و تیروله خو او صبر کے نو دیر خدا پکور کے دیر کم وی او باہر زیاد وی او زندہ گورنو وانزید بنیارقم رضی اللہ تعالیٰ نو قالاو ای خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ اوتی دو دنبی علیہ السلام سرا فی سفرن پی او سفر کے اصاب ناس فیہ شدتن چره سيد له خلکو ته پا سفر کړي ډېر مشقات او ډېر تکلیف فقال عبد الله نو وي عبد الله بن ابي له اصحابي وي وعبد الله امنه وبئ چه رئیس المنافقين وغوي لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خرچ مکوې په چا چې د پیغمبر په ملک ارتیا کیږي په ملک د پیغمبر خرچ مکوې حتا ينفذو تر دې چې غي خوارشي دا غنه تنگ شي د ملک ارتیا دغ پری وی قال وی ويل الرجعه الى كمانغا مدنى منورة واپس شؤو لأيوخور جنة الأعزو منها الأزل نو دا دي زتمن خلقا كمانغيوو با دا دي مدنى رزي الخلقا كنبي عليه السلام أو داغا ملگري أبو باسو أبو باسي خامخا أبو باسي عزتمن دا آغا زلیلو لرا از زلیل خلق بھو باسی یعنی منگا اززت مشهور آغا منافق بین او د پیغمبر او د پیغمبر صحابا آغا از زلیل دی آغا دا بیمان خبره کرده فاتح تو رسول اللہ این زیر بین ارقامو ای زنبی و سلام سره رالم چما دا خبر واو او زنبی علیه صلات و سلام تا رالم فا اخبر تو نو زنالم آغا نما خبر ورکا غتا بذالک فدی نو فرسل ال عبد الله ابن ابي نو ویل نبی علیہ السلام چې زه ما خبر واو رځي نو د تحقیق د पारा یو قاصد ال نبی علیہ السلام عبد الله ابن ابي پسې څور شاو غته چې نبی علیہ الصلاتو والسلام دی غوالي ا خدا پرواز چر نو ساده لکنه څور شا غته خبر کا چې نبی علیہ السلام دی غوالي فرسل ال ابن ابي ال نو چې کلی غ راغې چې غله نفا ته د یمی نه نو بدله نووب دا چې خبر ورو ده نو د نبیلی سلام په خدمت کې حاضر شو او قسم وکو چې تهپوس کوې دغ نه نفا ته نه نو قسمی وخورو ما فالا ما فالا ما سن دی ویری قسم اخو به ایمان اخو ډیرو ک قالو خلقو وی کذب زیدون کذب زید رسول الله صلوات الله علیه وسلم دروغ ویلی زید نبی علیہ الصلاتو والسلام زید نبی علیہ السلام ته دروغ ویلی قسم اخو فواقف فی نفسی مما قالوا شدتا نواکیشو حل زی د جللهو د خلکو د خبرو دووجه زما پهل کې خګان واقعېشه پهله زما کې دا خبرونه چېې د خلکو خبرېله شد دتون سووا کېشه خګان او سختي پهما دا خبره ډیره سخته وړږې دا چې خلک ماتا ته در غوجنووي نوزه په دی خپ شوه ح انزل الله اوتهله تصدیقې ب شکه تر دی چ را ا پتصدیق زما کدا آیاتونه اذا جا کن منافقون کدا چتاه منافقان راشی سوت منافقون ا غیار کو اغن عزله شو ثم دعاهم نبی صلی الله علیه وسلم بیارو غتو ا غیللا نبی علیہ الصلات والسلام تفاده چې بخنو غړی ا غیللا نو فلوا رؤسهم لو آلو را لغه سرونه غوو رؤوسهم اغی آلو را لغه سرونه لرا ده ناکاره فلو و رؤوسهم اغی آلو را لغه سرونه لرا دو د ده استهزانه د وجه د ځان ده گویا که دیوی چه دابا سوکی چه منگتبا منگتبا پارا با استیفار گوالی یعنی قیمت دی استیفار سده خبر عباسا گانا لا او سمتا سکتاو تا خبر اکے نو بازی خبر خلق عباس گانی بازی خبر خلق عباس گانی ها دو علی اتفاق کلی شوی پدی حدیث بانی د بخاری او د مسلم مسلم وعن عائشہ رضی الله تعالی عنہ قالت عشوی قالت ہندوی مرؤتو اوی ہندو, او ہندو او چخزا ابو سفیان و اوی اغیچاتا چاته نبی علیہ السلام الحمدل <تصف> نبی علیہ السلام تیوی وللہ یا حجیف مسلکو انا با سفیان رجلون شحیون بشکا با سفیان صالی دب بر بخیل ار بخل <تضح> ول <والے> سيعطيني ما يكفيني ولدي ن راکې ما تا چې کافکيږي زما اوسه ما دا, زماع زماع دا اولاد د ما تا ته ن راکې آس يو شه <تضح> هنداد <تضح> <تضح> ابو سفيان سوا هنداد ابو سفيانو بيبيوا وي ما زما مالای شه نه راکې چې زما زما دوه وړو د کافی کفېږي الا ما من منه مګ دا چیز اخلم دا غنځو ګناګارې او هغه نه پويږي قال پپټه ز ز خاوند د جیب نه یاد خاوند مال نه څه اخلم اغه سیر چې هغه ز ما او زما دوه بچو د فار کفېږي قال انوي نبي عليه صلوات و سلام خذي ما يكفيکې واخ لا اغا چې کافيږي ستاسو لپاره وا وا لا دیکا او کافيږي ستاسو اولاد د پاره بل مارو په خیر طریقہ ستاسو اولاد د پاره چې څورا کفایت داږي راځي نو تا تاسو د پاره کافيږي ها اوس متفقون علی اتفاق له شی په دحدیث د بوخاری او د مسلم علماو د دې حدیث نصو مسلې ذکر کړی یادہ صلیباندی دد دخذ او دنا بالغ اولاد خچ کو لازم او واجب دی په خاون لازم دی چې په خپل خزا او په هغه اولاد چې هغه نه بالغې د پلا خرچ او پای باندې لازم دی دوی مسالت دا دا با با و مسلت دار او ته دا چې نفقه با بقدر ضرورت او حاجت وي خاتچ کول با باقدر ضرورت لکدي زمانه کې چې یو انسان په څون روپو باندې یو انسان گزاره کیږي چاغه په مورشي ها لو هغه دلاس نه چې شپږ سو روپو تا چې پشپک سو باندې ځان مورګي یا خپل اولاد پشپک سو باندې یو یو کس مورګينا ابر یو کسو خبره کوله پرم و مين جاي او شنو روپو روطه ده وی غتا اغا چوالی او د شنو روپو کپ چوالی او اغاو سر گوٹ کئی او اغا چو سر با پا سلوی خو روپای بانی سر مریگی او که اغا نکئی نو پا اتیا روپای پا یاوی پلیت ده او په دیر شاو پا شنو بانی اغا روطه دویا دریم ملاویږي اغه دی اوخړی یا یو غټه اسه د خلکو چې په سړی گذران کیږي په دې مینګایي دور کې دا اصلي لاس اچي د ضرورت نه علاوه سيزونو دا نو دویم دا چې خرچ به په اندازې د ضرورت او د حاجت وي دریم دا چې د ضرورت په واخه د ضرورت په واخه اگر ناشنا اجنبی خزه صدا خبر کول هم جایز دي که له ضرورت راغی ایکسیډنٹ شو یو شی علی لاره د غلطه وشو ته پوس کې ليو نه شنا خزه صدا چې ته نه پیژني سره هم خبره کول جایز دي خو بقدر ضرورت دا نه چې ته اوس هغه په شپه لګي دریم او مسالات د حدیث نه دار وته دا چې د مسلې د ته پوس په وخه که څو د غیبت خبر وي نو ادا غیبت کنه راځي لکه مسله تو مثلا د مسلې ته پوسه وکه ها دا څه خبره دا غیبت معلومیږي نو دا غیبت نه چیرې ما ته پوس کړو او بل ده کې هغه دا څه ویری دا نو دا غیبت نه راي اوبه پوسوی نه اوبه کتاب نی کوي ترې په مثلا بل مسله د حدیثه دارو وته دا کده خزې خرچاو پوره نه ناغه په اندازې ضرورت د خاوند د مال نه هغه خرچه غستېش خزه د ضرورت په وجا کو نو وتلوم جایزي بلته دار اوته دا شپق مسله ضرورت راغې نو د ضرورت په وجب باندې د کو نو وتل د اجازه نه بخاوند نه بغیرم جایزي بار مشومان لبې کې یو کسې تختې غاړې وا غاړې په داله او څوک دراوسلو نشته لکه په قدري او ضرورت دی دا په لونه او چل بورقوا چې فورا هغه ماشوم دن نه کی دا غا نقصان نه بچ کیای او سامان بيځې پروته او هغه دن نه کی نو دې څو نقصان نشته دا سو خبره ته خو په قدري ضرورت بابو تحریمی دل تک زکویم حالله خوزي معک فی کې بهولله کېبلماروفی متفقونه ل بابو تحری باب من نمتتی و یا نقللو کلامې بین نناعلاج باب د په بیان د حرمت د چغلی کې چاغ اول او نقل کول د خبرودي په می د خلکو کې الله جههتل افتصا په طرقې د فساد سره قرآن کی ملاوی ہم آزم بمشائم بنمیم دن کے ری پچو غلی عیب لگونگی دن کے ری پچو غلی بانی ما یلفز من قول اللہ لدے رقیب نتیر نغرزیو بینا دخلینا مگر دا غصر وی رقیب نتیر گابان تیار وان حضیف ررض اللهته لا قاللا وې قالوي درسو الله س الله له وسلم لا ی د خوول جننتته نمامون د نه ب نه شي جنته چغلخوررو که مسلمان وي نو اولبا په جهننم کې د چغلی سزا وله الله ورکې چې سره داغې د چغلی سداه او نورا کېد سي نړعملېبرابرابرې نو بیا بهروستولله جنت تهدن نه کوي نو نه د اول نبا داخل نه رستو داخلېږې خو چا ک دی صی او که نه چا کېد ګندوه چغړ مارممو ریاض ساتاب به جهننم دی میشه چغلخورې دی ته وي چې د فساد په نبانې یو خبره بل ته اووررسی او دبل خبره بلته را ررسی د پاره د دی چې د خلکو په خپل مس کې زړه بدل شي د یو بل نه زړه بدل شي د یو بل نه زړه مبدل و د یو بل نه لا یذو خلل جنت نمام متفقون عليه و ابن عباس رضی الله او د وجنا چغول خور په وجا عذاب ملا قبر کور کوي دو چغول خور سړي اعزاب قبر جاتوی وعن امن عباس عزی اللہ تعالیٰ نو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رب قبرین نبی علیہ السلام تیرے دو پھدو قبرینو باندے فقالنوی پیغمبر پاک انہو ما یعزبانی بیشک دادوال قبرن چدی دیل عزاب ملوی دیل عزاب ارکولی شیف قبرنو کے وما یعزبانی وما یعزبانی فی کبیر او عذاب نشور کولی دیدوارو لرا فی کبیر دو پا دوکارونو که پا غلوی کار که دیدوارو لازاق قدرون لازاب دوارو لفا قبر که نشور کولی فی کبیر پا کار که وما یعزبانی في کبیر لوی کار اپ قبر کے دروازہ اللہ عذاب ملے گی بے امرن کبیرن محدثین معنی کہ فی کبیرن فی امرن کبیرن پا کارلوی دیو لوی کار پو وجا دروازہ اللہ عذاب نشور کولے دروازہ اللہ عذاب نشور کولے استفسار نہ دی دروازہ اللہ عذاب نشور کولے وما یواز زبانی فی کبیرین عذاب نشور کول دی دوالو قبرنو والاولا پا قبر دی دوالو کې به امرین کبیرین پا یو کار لی بانده ایلا چه عذاب ملاویگی احنو دیل عذاب پس ملاویگی بلا انہو کبیرن بلا بیشک دا یولوی کار دی دا عذاب لپا یولوی کار ملاویگی بلا بشک خو پداس دوو کارونو کې سزا نه ملاوي چې داغه نزان ساتل ګران وي خو سزا سخت را ساتل تګرانو خو سزا سخت را خلق ته ما مولخ করিবে دغه دواله کارونه خو غړې لوې کارونه دي اما هدو همما هر یو د د دووارو کارونوونه فکانه ی مشي بنممیما چې دی بهته په چوغ لیبان دی په کارونو کې به یو کسه چغریله راله د خلکو په منځک ب فسا فساد لټاوم رزق اور ته په قبر کې عذاب میلاویږي دا چوغلي د یو خبره بل تاو د بل خبره بل تا مقصد د یو بنادردو بدله کول د یو بنادردو جدا کول و املا خر ور چا غبل فکان لا یستترو من بوله چا غبزان نه پټاو د بولونا هغه بزان نه پټاو د بولونا ی نهوالو بولبا په پرده ک هغه نو کولو یادا دا چې د ولو بولونه بځان نه بچکو لا یسترو من بولی اغ به پرده نه کوله د بولونه ب پردې به نستو یا خدا د لا یستتنځېو منبول غ به ځان نه بچکو د بولونه د شتو د بولونه و التفكون له واذذب ذي درايات البخاري قال العلماء معنا وما يعز زبان في كبير او عذاب النشور كلد دوالو لرا في كبير ايه كبير في زعمهما ايه كبير في زعمهما دديه فغمان کے نو عذاب نشر کولی د دوالو لا فی کبیرن په بارد لوی کې یعنی ا کبیرن لوی نو فی زعمهما پګمان د دوالو کې لا دو دا دوی د کارونان په ګمان کې لوی نو یا وی شیوی کبیرن ترکو علیهما ها او له خو پره خود اغه اغه پره دوه و لوی کارو یا چې د دې د پاره داغه نزان سطر سر نو تر کو پره خود دل دای پد دواله باندي سر کار نو کبیر نو ول وینو خو بیا هم داغه ندزان وبچکلې وعن ابن مسعود دو وړو بولو بچکے نو رمضان بچکه دو وړو بولو د شتونو بزان بچکه دارنګې د چغلی نو رمضان بچکه بلچو دسمه ته کې نو پردہ به هم کې وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ايلا نبيكم المعذ اياذ خبر ندكم تاسلا آیا زن خبروم تاسو لرا آیا تاسو تا اون خیمزو چې عزا سسیز دی مل عزو سشیدی عزا عزا سشیدی نو هیا نمیمتو لقالتو بین الناس دا آغا چو دا گورا نمی مذاهره چوغری دا, دا القالتو بین الناس چه خبر وللرو للی بین الناس پمیند خلکو کې روا مسلمن اثر کې عزو ویلی شي بوته او افتراطا او مراد پدې کې د عزین پدې مقام کې او نقل کول د خبرو په اړه د فساد پمیند خلکو کې پترقې د چوغلې سره يا خبر ايوت اعود بالخبر بلتقي فترقه فساد سراب رواه مسلم اعوذ بفتح العين المهمله دع عين مهمل بزور او زاد مو جنب بسكون اللا ذا وبالها على وزن الوجه او صاره وجه والعز یا ور ويا العزته بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْقَوَادِ الْمَوْجَمَعَ لَعْوَدْنِ الْعِدَةِ ها بوزن سرهم نقرشه وَهِيَ الْكَذِبُ وَالْبُغْتَانِ جدا دروغو بوغتان توي وعلى الرواية الأولى العزو مصدر عزو مصدر ده وقالو عزه وعزهن اي رماهو بلعزه يعني چا غيبو طومت ووشتو طومت بيو لکنن سبا سباچ څنګه خلګ خل پتو متونو اولی اولي <تصفح> دا غي مقصدم داري باب نويا نقل الحديث وكلام الناس الى اولات الامور اذا لم تضع اليه حاجه كخوف مفسده ونحوه باب دې په بيان د نه نقل کولو د خبرو دا او د خبرو د خلکو چاته اغلول او مر او تا حاکمان او تا کلاچه اذا لم تدع الى حاجه کلاچه رونبلي اغيتا حاضر هتضعوا حائط شانده ير دفساد دابې سبا ان شاء مشکات جلد اول